Lapozzatok az apostolok cselekedeteinek a második fejezetéhez. És olvassuk el, hogy mi is történt akkor pünkös napján. Egészen az első verstől a 21. versig. Mikor pedig eljött a pünkös napja, és minnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrólmhoz hasonló zúgást áltat az égből, amely betöltött az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Minnyáján megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok egyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a Föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgást támadt, összefutott ez a sokaság és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maganyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyi engaliából valók-e, akkor hogyan hallhatjuk őket mindegyikünk a maganyelvén, Pártusok, médek és elámíták. Akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdában és Kapadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Fígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréna mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozaliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint minnyelvünkön beszélik az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak minnyáján, és nagy zavarban, kezd, eh, nagy zavarban kérdezgették egymást. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolodva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a tizenegyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek a szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről jó prófétált, Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétának fiaitok és lányaitok. És ifétok, látomások látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgálomra is, szolgáló lányomra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétának. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len. vér, tüzet és füst. Tüzet és füstfelegeket. A nap sötétté válik, és a holdvéré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Imádkozzunk. Márnyi köszönjük neked ezt a mai, mai reggelt. Köszönjük, hogy itt lehetünk a jelenlétedben. Köszönjük azt a nagy kegyelmet, amit mutattál nekünk. Köszönjük, hogy, hogy ismerhetünk téged is és az életeinket helyreállítottad, megtisztítottál minket. Köszönjük, hogy, hogy mehetünk feléd, hogy, hogy ezen a keskeny úton járhatunk, és, és az életünk ott van Jézusban elrejtve. Köszönjük, hogy, hogy adtad a, a lelkedet. Köszönjük, hogy, hogy ma reggel tanulhatunk erről. Köszönjük, hogy, hogy nem hagytál minket egyedül. Köszönjük, hogy a te lelked itt van, tanít minket, vezet minket. Köszönjük, hogy, hogy ez miatt az egész olyan különlegessé vált, és ez az, ami, ez az, ami visz minket előre. Köszönjük a Te szent szellemedet, Atyánk. Köszönjük, Szent Lélek, hogy itt vagy, bennünk vagy, hogy itt vagy ezen a helyen, hogy vezeted az életünket, hogy rajta vagy az életünkön, hogy ajándékokat adtál nekünk. Köszönjük, hogy, hogy az gyülekezetet, köszönjük, hogy, hogy építed ezt. Köszönjük, köszönjük ezt a munkát. Köszönjük, hogy benne lehetünk, köszönjük, hogy láthatjuk, és köszönjük ezt a nagy-nagy ezt kegyelmet. Áld meg most az igét, Atyánk, kérlek, hogy szólj hozzánk. És legyen itt a, a jelenléted, legyen itt a Szent Szellemed, Uram, úgy, úgy, ahogy talán még soha nem volt. Kérünk erre, Jézus nevében. Amen. Azon gondolkoztam, hogy tehát nagyon sok van ebben a pünkös üzenetben, hogy nem fogunk végigmenni ezeken a verseken, de, de azért így néha így belekapunk egy-egy dologba. Ami, ami nekem most nagyon fontos, ami, ami, ami, ami nekem nagyon bátorító, hogy, hogy tudod, mi nem egy, nem egy vallást hirdetünk. Mi nem. Mi nem, nem egy olyan, nem csak egy egyház vagyunk, és, és beszélünk itt dolgokról, hogy, hogy megváltoztassuk a magunk vagy másoknak az életét. És, és amúgy a Dom Domonkos is mondott az órá ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy az már ugye egy vallási egy cselekedet lenne. De mi, mi nem ezt akarjuk hirdetni. Mi, ez a gyülekezet sem arról szól, hogy, hogy itt egy, egy, egy valamiféle irányzatot egy mozgalmat képviselünk, hanem, hanem ez sokkal több annál. És, és ez egy élet. Ez, ez, ez nem, nem egy, egy, egy vallás, hanem, hanem egy élet, egy kapcsolat. Egy kapcsolat a Istennel, egy kapcsolat az atyával, ahogy, ahogy a Mett is mondta, mi mennyi apukánkkal. És, és erről, erről szól a mi életünk, erről kellene, hogy szóljon, erről szól a gyülekezet, hogy mi ezt a kapcsolatot hirdetjük. Hogy mi erről prédikálunk, erre bátorítunk, erre buzdítunk mindenkit. És ezt szeretnénk, hogy az emberek ezt megismerjék. Mi hiszük, hogy, hogy, hogy Istennek ez az üzenete. Hogy ő ezt szeretnél. Hogy mindjárt így éljünk, így legyünk ő vele. Hogy ő ami mi mennyi apukánk. És ő, ő nem egy uh, valamiféle vallásos cselekedettel teli életre hív minket, hanem hanem egy kapcsolatra ő vele. És, és nem az első, nem, az, nem, nem a legfontosabb az, hogy, hogy mi hogyan mit teszünk, hanem az, hogy mi vele éljünk. Mert ez az, ami majd meg fogja változtatni majd cselekedeteinket, a mi életünket. És, és ezért nagyon fontos ez a mai nap, ezért nagyon fontos a, a, a léleknek a kitöltetése. Ezért nagyon fontos, hogy Isten adta nekünk az ő szent lelkét. Ugye ez a, ez a nap a pünkös napja, és ez, ez húsvét után 50 nappal volt. És ez egy, ez egy ószövetségi ünnep, ezt, ezt a, a, a zsidó nép is ugye, megtartotta, megünnepelte. 50 nappal páska után, tehát a húsvét nap után ez a betakarításnak az ünnepe volt. Itt kezdték el a, a, a növényeket learatni, beszedni a gyümölcsöket. És erről a Mózes harmadik könyvében olvashatsz a 23. részben, a 15. és a 16. versben. Itt kezdődik az aratásnak az ünnepe, itt kezdődik ugye valami nagyon különleges, az aratás. Mert mi nem sokan szoktunk mostanában aratni azért, talán, de talán a, talán szőlőt szoktunk szedni, ugye szüretelni. És az egy ilyen különleges, különleges nap mindig, ugye? Nekünk volt gyerekként szőlőnk és ez mindig ilyen különleges buli volt. Gyerekként nem mindig élveztük, magát élveztük azt, hogy van most valami különleges alkalom volt, ugye tapostuk volt a, a szőlőt, amikor nagyon sok volt, amikor nagyon kevés, akkor nem kellett. De az egy különleges volt, és az el, valamit, valamit elindított, valami újnak volt a kezdete. Valami különleges volt, és erre, erre az emberek mindig úgy felkészültek, és, és, és várták, hogy mi lesz, mi lesz majd abból. És itt is hogy ezt ünnepelték, megünnepelték azt az első, első zsengét, azt az első gyümölcsöt, amit, amit termet nekik a földjük. És itt is ez történik. Isten ad egy elsőt. Itt történik először, hogy odaadja az ő lelkét. És olyan történik, ami még soha. Ugye Isten adta a lelkét korábban is az Ószövetségben, de, de nagyon ritka, ritkán volt, és nagyon kevés embernek profétáknak, királyoknak, papoknak, de, de nem mindenki, de nem úgy a szolgákra, nem csak úgy az egyszerű emberekre. És nagyon kevés emberben volt Istennek a lelká. És ez valami olyan, olyan, olyan dolog is, amit talán nehéz is megmagyarázni. Ugye ez nagyon olyan természet feletti, nagyon uh, uh, ilyen misztikus ez az egész, hogy Isten Isten lélek, Istennek van egy szent szellemet, szent lelke, és az, az bennünk, ezt nekünk adja, és ez, ezt ne kérdezzétek meg, hogy van. De, de az ige mondja, az ige tanítja, és látjuk, hogy ez megtörténik. Egy olyan történt, ami még soha nem történt eddig az igében, hogy Isten kitörti az ő népére azokra, akik hisznek ő benne az ő lelkét. És ami nagyon, ami, ami nagyon fontos még számomra, hogy, hogy Isten adta ezt, de miért adta? Hogy, hogy, hogy mi ezzel az ő célja, hogy ő belénk adja az ő lelkét. És, és erről is sokat beszél nekünk az ige. Ő beszél arról, hogy ő, ő elküldi majd a vigasztalót. Ő beszél, nekünk, beszél arról, hogy a lélek az, aki, aki vezet minket az igazságban. Uh, és itt az apostolok cselekedetében Jézus beszél még valami másról is. Hogyha visszamegyünk az első fejezetbe, akkor, akkor, uh, akkor a tanítványok megkérdeznek Jézustól valamit ott a hatodik versben. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságodat Izraelben? Jézus így válaszolt a hetedik vers. Nem a ti dolgotok, hogy olyan, dolgok, do, olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. A tanítványai, Jézus tanítványai, jött van Jézus feltámadt, és, és nagyon izgatottak, hogy hát, hú, hogy ők már feladták ezt az egészet. Péter visszament halászni, áh, az egész csak egy ilyen blama volt, csak... Csak jó, átvertek minket. És, és aztán Jézus feltámad és megjelenik nekik, és tanítja őket, hogy mi lesz most. És, és akkor, wow, hát akkor, akkor lehet valami ebből a királyságból. Akkor lehet tényleg, hogy, hogy, és, hogy Jézus most jön, és, és király lesz, amiről az, az Ószövetség beszél, beszél, hogy akkor, akkor ez most meg fog valósulni. És kérdezik Jézus, na, akkor most lesz. Na, akkor ez most megtörténik. És Jézus ö, leállítja őket, hogy le, ö, lecsendesít őket, hogy nyugi, nyugi, várjatok, várjatok még, ne siessetek, ne menjetek így előre. A zsidó emberek nagyon várták ezt. A, a, a zsidó nemzet nagyon várta ezt, hogy újból a nemzetük felemelkedjen, hogy újból abban a régi dicsőségbe legyen, hogy újból me, újban megtapasztalják azt, amikor mint, mint Dávid király idejében, vagy Salamud idejében, amikor egységes volt, amikor erős volt az országuk, amikor ilyen dicsőséges volt az ő országuk. És ők izgatottak voltak, ők várták ezt, a, ezt hogy ilyen, ilyen módon ugye felemelkedjen az ő országuk. És nagyon utálták ezt az egész tudben vannak, hogy a, róm, a római birodalom így elnyomja őket, hogy, hogy, hogy, hogy a császár uralkodik rajtuk. És ugye szerintem ez teljesen be tudjuk magunkat képzelni, hogy okán na, mikor lesz ez meg, hiszen mi magunk is, ugye várjuk a mi országunknak a felemelkedését, hogy hú, legyen, igen, Magyarországon erős és hú, majd, majd valaki majd ezt hogy megcsinálja, és, és várjuk ezt. Persze keresztényként reméljük, hogy másképp nézzük ezt, és szeretnénk, hogyha úgy keresztény lenne, és megtérjenek az emberek, de, de szeretnénk, hogyha ugye nem erről szólna, hogy ki milyen gonosz és milyen korrupt, hanem, hanem emelkedés lenne, és, és, és jól menne az ország. És ez egy teljesen jó, teljesen természetes érzés, egy jó gondolat, de ugye, itt Jézus leállítja ezeket az embereket, a tanítványokat, hogy oké, okay, várjatok, ez most nem a ti dolgotok, hogy, hogy ez, ez nem nektek adta az atya, hogy ti most erről gondolkodjatok, vagy nem, nem ez a legfontosabb. És, és ugye fontos persze, hogy, hogy legyen, legyen is erről egy elképzelésük, meg várják ezt, és, és gondolkodjanak erről, hogy ez hogy fog megvalósulni, vagy mi lesz. De ugye nem ez volt a legfontosabb. És tudod, én magam is úgy érzem, hogy sokszor az egyház, mint gyülekezet, vagy emberek uh, olyan dolgokkal kezdünk el foglalkozni, amik, amik nem fontosak, vagy nem lényegesek, vagy nem elsődlegesek. Mi is foglalkozunk el, azzal, hogy na mikor lesz ez a királyság, Jézus mikor fog visszajönni. Uh, Ugyanának van egy dátuma is arra, hogy nem, nincsen. De van egy teóriája, nem tudom, régen volt, hogy hogy lesz, mint lesz. De nincs dátum. Tudom. De van neki, van neki. Nem. De persze... Minket is foglalkoztat, és hogy ki lesz az Antikrisztus, ugye, hoppá, biztos a pápa lesz, ó, vannak könyvek erről, nem, nem, valamik elnök Amerikából, majd biztos az lesz, és ak nem, az uniónak majd valamelyik elnök és, és akkor jönnek erről a könyvek, és, és emberek teljesen ebbe így, így belássák magukat, hogy hogy is lesz ez az utolsó idők, hogy mik ezek a jelek, hogy még ah, a igen, ez már megint egy jel, Ú, milyen özönvíz volt Magyarországon. Oh, most már tényleg itt az utolsó idők. Hú, most nagyon figyeljünk erre. És ez nem baj, persze, és valóban tényleg látunk jeleket, és, és tényleg igaz, hogy, hogy az utolsó időkben élünk. És én magam is voltam így, hogy hogy faltam ezeket, az, ezeket a könyveket, hogy ilyen voltak, aki lehet, hogy ez az apokalipsziskód, meg nem is tudom, hogy mi, valami, valami földbolygó 2000 és jó könyvek, nem mindegyik, de, de vannak, amik tényleg jók, és olyan érdekes fejtegetések vannak benne, de teljesen ezt foglalta az életem, és ezt kutattam, hogy na, ez mikor lesz meg. De Jézus ezt mondja itt a tanítmányoknak, hogy, hogy ne ezzel törődjetek, vagy nem a ti dolgotok ezzel foglalkozni, vagy az hogyha nem, nem nektek adta ezt meg. És úgy érzem, hogy, hogy az egyháznak is ez ez a hibája és a hiányossága, hogy időről időre, valahogy ott van bennünk ez a hajlam, hogy elkezdünk valami más dolgokat hangsúlyozni, és más dolgokról beszélni. És helyette vannak dolgok, amik sokkal-sokkal fontosabbak és lényegesek. És ott van bennünk is ez a, ez a hajlam, hogy elkezdünk, Elkezdünk mással foglalkozni, és nem csak most itt az utolsó időkkel, hanem, hanem más dolgokkal. És ez elkezd az életünk ezekről szólni. És csak ezekről beszélünk, csak ezeket mondjuk, és ez körül forog minden. Szóval az, a, amikor egy egyház, vagy egy gyülekezet arról szól, hogy milyenek legyenek az alkalmaink, vagy hogy, tudunk, hogy, tudunk, hogy tudjuk az embereket így megtartani, hogy tudunk ö, ö, ilyen módszereket kitalálni, hogy, hogy mit, hogyan tudnak többet adakozni, vagy többet, hogyan tud, fognak majd többet adni az emberek. És, és hihetetlen, de vannak, vannak ilyen, ilyen ö, módszerek erre, a világi embereket hallgatnak meg ö, keresztény vezetők, Ú, uh, egy hatalmas nagy vadállat jött be. Az Antikrisztus. Tényleg nagy? Domonkos? Nem. Nem. Nem. ments meg a gyülekezetet. Tehát hihetetlen, de gyülekezetek keresik ezeket a, ezeket a módszereket, hogy, hogy hogyan tudják növelni az egyházat. Hogy, hogy mik azok a, a, a módszerek, amivel, amivel így növelhetik. És, és, és ilyen, uh, ilyen üzleti életből hoznak uh, példákat, meg módszereket, amivel, amit behoznak az egyházba, a gyülekezetbe, és ezzel próbálják a gyülekezetet felemelni és építeni. És erről szól, erről szól a gyülekezetük, erről szól az életük. És ez annyira szomorú, hogyha, hogyha idáig jutunk el, és annyira szomorú, amikor elfelejtjük a lényeget, hogy, hogy, hogy mi, is, mi is a lényeg, mi is a fontos. Vagy amikor, amikor eljövünk, eljövünk egy alkalomra, eljövünk gyülekezetbe, és, és úgy jövünk el, hogy azt várjuk, hogy na, na ez mit, mit kap, mit, mit ad majd nekem ez. Hogy, hogy elkezd, elkezd az életünk így magunkról szólni. Elkezd az életünk arról szólni, hogy, hogy adjanak nekünk, hogy, hogy én kapjak, hogy az én szükségeimet töltsék be emberek gyülekezet vagy egy alkalom. És, és elkezdünk, elkezdünk így keresni alkalmakat, hogy elkezdünk így keresni barátokat, gyülekezeteket, hogy na majd ők megtalálják, ott majd megtaláljuk. És vannak emberek, vannak ilyen emberek, akik járnak gyűlikről-gyűlikre, alkalmakról alkalmakra, és várják azt, hogy, hogy, hogy na majd itt, itt engem majd elfogadnak, és akkor megkapom azt, amit én, amit én akarok. És ez, és ez egy nagyon rossz hozzáállás, amikor így jövünk, hogy, hogy várunk, várunk valamit, hogy na majd majd itt adnak, és és ugye ez arról szól, csak magunkról szól, hogy én, én itt mit kaphatok, hogy engem elégítsenek meg itt ezek az emberek, ez a gyülekezet. És elkezdünk ugye magunkkal fogra, foglalkozni. És ugyanez, amit itt történik, mert ezek az emberek ugye szeretnék ezt. Hogy uram, mikor lesz ez meg? De Ézus azt mondja, hogy várjatok, nem, nem ez a legfontosabb. Hogy, hogy a nem a ti dolgotok ez, hogy, hogy nem ezzel kell most foglalkoznatok. És tudod, látok embereket a, a gyülekezetünkben, akik, akik ez miatt elmentek, akik, akik ez miatt így felháborodtak, hogy ja, ez nem adja meg nekünk, ami kell, mert, mert az életük erről szól, adjatok nekem, adjatok nekem. De emlékszel arra, hogy, hogy Jézus hogyan hívott el, vagy mit tanított erről. Azt mondja, hogy, hogy veszítsük el az életünket. A Máté 10.30-ben azt mondja, hogy aki megtalálja az ő életét, elveszíti. És aki elveszíti az ő életét én életem, az megtalálja. A Máté 16-25, mert aki meg akarja találni az ő életét, elveszíti az. Aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, az megtalálja azt. Ugye úgy érzem, hogy, hogy abba a hibába eshetünk, hogy, hogy az életünket visszavesszük. És ezek a, ezek a gyülekezetek, ezek az emberek, ezek egyszerűen csak fogják és visszaveszik az életüket, mert azt akarják, hogy igen. Mi, mi legyünk a legnagyobbak, hogy mi, miénk legyen a dicsőség, miénk legyen a, a legkülönlegesebb gyülekezet, hogy mi elmondhassuk, hogy ezren vagyunk, vagy több ezren. És, és az egészből teljesen kimarad Istennek az akarata, Istennek a célja, Istennek a terve. Mert nem szól másról, csak emberekről, saját vágyakról, saját elképzelésekről. De Jézus a kezetekben ezt mondta, ez a, ez, ez a kezdete, hogy veszítsük el az életünket, hogy adjuk fel a mi életünket, a mi elképzeléseinket, a mi terveinket, a mi gondolatainkat. Halljunk meg magunknak, és akkor majd megtaláljuk az életünket, akkor majd meg lesz a mi életünk. De szép lassan mi hajlomsók vagyunk arra, hogy visszavegyük az életünket. Elveszítettük, eldobtuk, de hogy oda megyünk, és a, ezt én akarom. Ezt így megtartom, ezt így visszaveszem magamban. Az apostolok cselekedeteiben Jézus szavát idézik, hogy, hogy jobb adni, mint kapni. Vagy egy másik fordítás, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Egy odaadni az életünket, hogy letenni a mi életünket. És ez egy sokkal fontosabb, egy sokkal lényegesebb dolog, mint az, hogy, hogy mi kapjunk. És én hadd tegyek fel egy kérdés, hogy így hogyan jössz a gyűliben? Hogy mi a te, te vágyad itt ebben a gyülekezetben? Hogy mi a, miért jössz? Hogy, hogy így, na igen, persze akarsz kapni, és ez tök jó, kell is, hogy, hogy kapj jó tanítást, hogy, hogy elfogadjanak, meg szeressenek. De ha pusztán az az életed, vagy pusztán azért jössz, hogy itt te kapj, hogy csak így rólad szóljon, hogy, hogy a te szükségedet itt megelégítsék, akkor, akkor ez egy rossz cél, ez egy rossz motiváció. És, és, és ez egy törvényszerűség, hogy jobb, jobb adni, mint kapni. Ez egy ugyanolyan törvényszerűség, mint, a, mint bármelyik törvényt előveszed a fizikából. Hogy, hogy jobb ez, hogy Ádottabb leszel, ádott lesz az életed, hogy az életed működni fog, amikor te adsz, és nem veszel. És, és kipróbáltad ugye mind a kettőt, hogy kipróbáltad ugye a fizikának a törvényeit is, hogy, hogy oké, okay, kilépek az ablakon, is majd én sétálok a levegőben. És kipróbálhatod, de a vége az lesz, hogy összefogod magad törni. És ennek is a vége, amikor mi így éljük az életünket, a vége az az összetöretés lesz. A következménye az lesz, mint hogyha kilépünk innen az ablakon, és ah, oké, nekem ez menni fog. A következménye az, hogy mi össze fogunk töretni, hogy az életünk az, az össze fog roskadni. Mert ez egy lelki törvényszerűség, ez egy lelki törvény, ami működik, ami valóságos, ami igaz, hogy, hogy jobb adni, hogy jobb, jobb adni az életünket, és így jönni, a gyűlökezetbe, így jönni, így élni az életünket, hogy, hogy adni, hogy mi az, amiben én, mi az, amiben Isten akar engem használni, mi az, amire Isten akar engem vinni. Hogy letenni az életünket, és nem visszavenni. Nem arra gondolni, hogy na mikor lesz ez meg. Nem, nem ez legyen a legfontosabb, és ne erről szóljon az életünk, hogy na mikor lesz ez meg, Uram. Mert akkor össze fogunk töretni, És Jézus folytatja itt a nyolcadik versben, az első fejezetben. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanulim lesznek Jeruzsálemben, egész Júdában és Szamáriban, sőt egészen a föld végső határáig. Tehát Jézus itt folytatja nekik, hogy, hogy mivel is foglalkozzanak. Így kezdődik ez a mondat, hogy ellenben. Tehát figyeljetek, ez fontosabb, amit most mondok. Hogy mindezek ellenére, ellenben ezzel törődjetek, vagy erre figyeljetek. Ne, a, ne ezzel, ne ezt kutassátok most, hogy mikor lesz meg a királyság. Mert van ennél egy sokkal fon fontosabb dolog, amivel foglalkoznotok kell. Hogy valami olyan történik, ami még soha nem történt. Valami olyan kezdődik, ami még, ami még soha nem, nem kezdődött el. És... És olyat fogtok látni, tapasztalni, amit még soha senki más nem látott és nem tapasztalt. Ugye erőt kaptok. Erőt kaptok arra, hogy a tanúim lehessetek. Hogy odaadom nektek a lelkemet. Hogy megkapjátok a szent lelket. És azért kapjátok, hogy ti tanut, tanus, tanuk lehessetek, hogy tanúskodhassatok rólam. És... És ugye ez, ez a lényeg, hogy Isten ezért adta az ő lelkét, ezért, ezért ez az egyháznak az egyik nagy feladata, hogy, hogy tanuk legyünk, hogy bizonságok legyünk Istenről, hogy, hogy ezzel foglalkozzunk, hogy ez a mi egyik nagy elhívásunk és nagyon fontos elhívásunk, hogy legyünk tanúi. Jézus azt mondta, hogy menjetek és, és tegyetek tanítványá mindenkit, Menjetek el a föld végső határáig, én veletek leszek, de menjetek és tegyétek ezt, hogy tanúskodjatok rólam. És, és ő nem arra hívott el, hogy, hogy bírók legyünk, nem arra hívott el, hogy ügyvédek legyünk, hanem arra hívott el, hogy tanúk legyünk, arra, hogy mi elmondjuk, hogy mit látunk, mit tudunk, mit tapasztalunk, milyen a mi életünk ővele. és... És nem arra hívottál, hogy mi megítéljünk embereket. Nem arra hívottál, hogy, hogy azt mondjuk, hogy na ő bejöhet, ő meg nem lőhet be. Nem arra hívottál, hogy leüljünk, és, és ilyen hatalmas, nagy vitákba keveredjünk, és, és öljük egymást így a szavainkkal, és, és biztos, hogy te is már vitatkoztál, vagy lehet, hogy nem biztos, csak én. én de én már vitatkoztam hogy nem, így, nincs igazad, és így. Tehát és, nem erre hívottál, nem, nem ez a mi feladatunk. Mi nem, nem kell nekünk, és de szeretem ezt a gondolatot, hogy nem kell Istent megvédenünk. Ő nem szorul arra, hogy, hogy mi így a védelmünkbe fogadjuk, hogy jaj, szegény Isten, jaj, szegény Jézus, és megint, megint mit mondtak ő róla? Hogy, hogy őt nem kell védenünk, hanem azt mondjuk, hogy nem. Szóval én tanúskodok arról, én bizonyságot teszek arról, hogy, hogy Jézus nem ilyen, hanem ő ilyen, és az életem vele ilyen lett, és így megváltoztatta mi egyszerűen tanuk vagyunk, tanúskodunk erről. És, és Isten adta erre a lelkét. Ő azt mondta, hogy, hogy ő nem hagy, hogy nem hagy egyedül. Azt mondta a hogy nem hagylak benneteket egyedül. Én elküldöm a végasztalót. Hogy nem, hogy sokszor úgy érezzük, hogy, hogy Isten magunkra hagy, vagy egyedül vagyunk. De tudod, ez, ami, ami megkülönbözteti ami mi hitünket, és ez az, ami tudod, a maga a kereszténység olyan egyedi és különleges, hogy, hogy nem arról szól, hogy, hogy itt azt mondjuk, hogy na, ezt kell tenned, és most már változtasd meg az életedet, most már, most már legyét tanul, most már tényleg, ez milyen gáz, hogy a szomszédaid és a családod még nem tért meg. Hát valahogy nem jól csináld ezt az egészet. De, de milyen jó, hogy ez, ez nem erről szól, hogy, hogy mi azt mondjuk, hogy na, ezt kell tenned. Én annyira örülök, mert én magam annyira ilyen gyenge vagyok az ilyen dolgokban, annyira nincs önuralmam, annyira, annyira, uh, annyira ilyen, uh, tehát nincs bennem ilyen kitartás, hogy na, ezt végig csinálni. Én, én, én mindig, mindig feladtam mindent. Én mindig, mindig meghátráltam. Elkezdtem valamit, fú, oké, focizunk. Pedig a focit nagyon szerettem. De valahogy azt is, azt is úgy feladtam, hogy áh, nem volt kedvem járni, akkor birkóztam. Nem látszik is, hogy fölöttem, mert nincsenek ilyen füleim. De, de azt is feladtam, pedig voltam egyszer versenyezni is, és nem tudom, negyedik lettem talán. De, de azt is feladtam, is megálltam, és egy csomó minden ilyen volt, hogy, á, igen, ezt fogom csinálni. Ezt, ezt elkezdem is végig sem, de, de mai napig is fogyókúrázunk. És, és akkor fölhív egy barátom, hogy figyelj, nincs kedved lejönni velem beláthonra, mert megnézzük a, a víkendhez, hogy milyen állapotban van, és majd sütünk egy szalonát, de tudod, víz napon van, és nem kérdezik. De á, nem baj, majd átpizod. Jó, oké. Tehát én nem tudom végigcsinálni, mert jön egy kísértés, és akkor puff. És akkor elmegyünk valahova, ah, ott van egy jó kis, kis húsi. hát csak egy kicsit, kicsit megkostolom, kis tatárbívstek, kis Tudod, ah, milyen finom kaja. Talán volt ilyen céges buling, és ilyen összejövetel, és akkor ilyen keményítő napunk volt, tehát csak krumplit lehetett volna enni. És meg babot, borsót, kukoricát, és akkor a főnökünk meghozza hozza a tatárbivszeket, a, a pirítós, hát elbuktam. <gül> <gül> és ettem két, kettő szeletet, vagy hármat. <gül> nem is tudom mennyi. De én ilyen vagyok, és nem mindenki ilyen. Tehát vannak olyan nagyon erős emberek, akik... akik, akik nem, nem, őket nem, nem, lehet így táncba vinni ilyen könnyedén. Nem, fogyok, úra, én csinálom. Nem, én sportolok, én ezt csinálom. De olyan jó, hogy, hogy, hogy a Jézusával való járás, azt nem adtam fel. És ez nem azért, mert, mert én, én ilyen erős lennék, mert ilyen vagyok. Hát, pff, jön egy tatárbiztek, és már kész. De, de azért, mert, mert nem rajtam múlik, hanem ott van bennem Istennek a lelke. És ő az, aki megtart, ő az, aki visz, ő az, aki, aki ott van bennem is, és megtartja az én életemet. És sokszor én magam csodálkozom, hogy hogyan vagyok itt, vagy hogyan, hogyan lehetek még keresztén, vagy hogyan járhatok, még hogyan követhetem Istent. És, és nem értem, és, és nincs rá magyarázatom csak ez, hogy Isten lelke bennem van. És ő az, aki megtart, ő az, aki vezet engem. És tudod, ezért jó, ezért olyan különleges ez, mert ez nem rólam szól, nem az én erőmről szól, vagy hogy én olyan különleges lennék, mert tudom, hogy nem vagyok az, hanem, hanem Isten lelke van bennem, és ő az, aki megtart, és megváltoztat, és, és átformál, és tudok róla tanúskodni. Tudod, ez annyira jó... Hogy nem vagyok egyedül, hogy nem hagyott egyedül, hogy, hogy, hogy nem, nem erről szól a mi életünk, hogy, hogy na ezt tedd meg. Nem ilyen szabályok, meg törvények, hogy mit tegyél, mit ne tegyél, hanem, hanem Isten adta belénk a lelket, és ő vezet, és ő megváltoztatja az életünket. Hogy szép fokozatosan, lépésről lépésre, ő megváltoztatja a mi életünket. Mert mi az ő lelke nélkül, az ő lelke nélkül képtelennek lennénk. Amikor, amikor, mi, amikor mi nem a lélekre támaszkodunk, amikor mi kihagyjuk a lelket, amikor nem kérjük, hogy jöjjön és vezessen is, és, és töltse be az életünket, akkor, akkor mi olyanok vagyunk, mint Péter. hogy nagy nagy, nagy dumánk van. Ó, nem kell nekem a tatár bíztek, ugye? Rá, kibírom. Uram, nem hagylak el soha. Ezt mondta Péter is, hogy mindenki el, hogy én ott leszek melletted. És, és aztán tudjuk a történetből, hogy, hogy, Jézus, hogy ott volt Jézus ugye a udvarában, a Péter ott melegedett a tűznél, és megtagadta Jézust háromszor. És, és elfutott, és ő is elhagyta őt. A lélek nélkül Péternek csak a, a nagy szája volt. Csak, csak a nagy dumája maradt, a nagy ígéretei, de nem változott meg az élete. A lélek nélkül Péter csak a füleket vágdosta. És ugye a lélek nélkül mi csak ilyen, ilyen olyan keresztényé válunk, akik, akik, akik nagy dumánk van, akik na, megsértünk embereket, tönkreteszünk dolgokat. A lélek nélkül egyszerűen csak ilyen romhalmaz az életünk, és, és, és megy össze. De aztán azt látjuk, hogy amikor itt van pünkös napja, a lélek leszáll az emberekre, ott vannak a lángnyelvek a fejeken, elkezdenek nyelveken beszélni, Isten hatalmas dolgairól tesznek bizonságot, meg, és, és akkor jönnek a, a, a magyarázatok, hogy biztos részegek, akkor Péter, Péter van olyat tesz, amit eddig ő soha, hogy kiáll, és azt mondja, hogy ők nem részegek hanem az történik, amit Isten megmondott Joál profétán keresztül, hogy adta a lelkét, és térjetek meg, és itt, itt, van a, itt, van, itt van a lehetőség, hogy megtérjetek, és megmagyarázza, és, és tanítja az embereket. Olyat látunk Péterben, ami, amit eddig még nem, ami, ami tőle teljesen távol volt, és idegen volt, ami, ami eddig nem Péter, hogy odaáll, és tényleg Leteszi az életét. Tényleg képes azt mondani, hogy oké, okay, én most vállalom, mert lehet, hogy most engem is most elkapnak és megölnek. De feláll és bátran hirdeti az evangéliumot. Egy, egy tanulett, egy ember, aki bizonságot tesz Jézusról, aki, egy ember, aki, aki bátran beszél Jézusról, és bátran beszél arról, hogy mi történik ott. A lélek megváltoztatta az ő életét, ott volt benne. Péter többé már nem magával foglalkozott, ugye nem nézte az ő életét, hanem elkezdett adni, elkezdett kifelé nézni, és, és elkezdett ugye a lélekre támaszkodni, és a lélekben járni. Az 1 Korintus 9-ben, a, a 19-től 22-ig olvasom fel, mert noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgáljába tettem, hogy a többséget megnyerjem, és a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy a zsidókat nyerjem meg, a törvény alatt törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Minden, mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Pálapostól egy, egy, egy jó példaára, hogy az ő élete milyen volt. Hogy ő hogyan is, hogyan is volt tanú. Hogy ő letette az ő életét. Ő mindeneknek minden, mindenné lett. Azért, hogy megnyerjen embereket. Őt, amit, amikor megkövezték, akkor ő visszament. Amikor megverték, akkor ő nem törődött, akkor ment tovább, folytatta tovább. Amikor hajótörés szenvedett, akkor folytatta az útját. Hogy amikor börtönbe zárták, akkor, akkor, akkor ment a következő városba. Ő, ő, ő a zsidókkal, ugye zsidó módon bánt. Akik a törvény nélkül valók voltak, ő, ő akkor a törvényt kivette, és a nélkül közeledett hozzájuk. Ő meg akarta nyerni ezeket az embereket. És ő mindeneknek mindenné lett. És ezt pár csak a lélekkel tudta megtenni. Hogyha most mi arra gondolunk, hogy, hogy ez hogyan lehetséges, vagy hogyan tudom én ezt megtenni, akkor, akkor ez persze mi képtelenek vagyunk. De, de azt gondolom, hogy az elhívásunk, amire Jézus elhívott, az ez. Hogy menjünk, és legyünk tanuk. És legyünk ilyen emberek, akik így tanúskodnak. Lehet, hogy néppen nem a szavainkkal, de az életünkkel, a cselekedeteinkkel. Hogy letesszük az életünket, hogy mindeneknek, mindenkinek mindennél válunk. És ez egy tanul. És azt gondolom, hogy ilyen egy, ilyen egy, egy Istennel járó ember, ilyen egy, egy jó, egy jó gyűlé akik leteszik az életüket, akik leteszik egymásért az életüket, akik, akik odaadják az életüket másokért. Ugye ez a legnagyobb dolog, amit tehetünk. És és ugye nem az, amikor elkezd arról szólni az életünk, hogy, hogy na mit adhatnak nekem, vagy milyen, mi, milyen legyen ez a gyülekezet, hogy ilyen vagy olyan, vagy hogyan... Uh, Tűnhetünk ki, és, és akkor valami módszert kitalálunk. Szóval Isten adta nekünk az ő lelkét, de miért adta az ő lelkét? Ugye, hogy vezessen, hogy tanuk legyünk, hogy, hogy, hogy nem maradjunk egyedül, hogy ő, ami mi vigasztalunk, ő, ami vezetünk. Ugye ő, ő az a gőz bennünk, mint egy mozdonyban az a gőz. És, és van egy nagyon jó illusztráció erre, hogy, hogy miért van abban a mozdonyban, abban a gőzmozdonyban az a gőz. Hogy csak ott sípoljon, hogy hú, jövünk. És ez jó, jól néz ki, meg jó hangja van, és, és mindenki oda nézik igaz? Mi ott lakunk dorogon a, a, a vasútállomáson, és, és ilyenkor nyáron jönnek a, a, ezek a nostalgia gőzösök. És éppen a múlt héten, talán a hétvégén már, már volt az első első járat. És már nagyon messziről hallottam már, hogy jön. És, és hogyha, ha nem, tudnánk, nem tudnám, hogy nyáron, akkor ebből biztos felismerném. Ma ah, igen, jön a nyár, mert jön a gőzös. És, és már messziről ugye sípolt, hogy itt vagyunk, hogy jövünk, és mindenki figyelte. De, de a gőz az azért van benne, hogy menjen előre, hogy haladjon. Hogy eljusson A-ból B-be, és eljusson Budapestről Esztergomba. És aztán utána vissza. És nem azért, hogy a gyerekek azok biztos, csak úgy hú -hú, húznák a üzésépat, és hú, de jó. És úgy érzem, hogy sokszor az életünk, a gyülekezetek ilyenné válnak. Hogy nézek egyházakra, nézek életekre, és a magam életére is, hogy legyünk jó hangosak, legyünk nagyon különlegesek. És, és ez az egész, és ez az egész, hogy sípolunk. Vannak ilyen gyűlik, igaz? És jó hangosak, jó, jó hangos a dicsőítés, jó, jó zúzós, és olyan jó különleges, és minden olyan, minden olyan, olyan szép és csodálatos. És mindenki a lenyűgözve van tőlük, hogy fú, fú, milyen. Tudod, és Estergonban oda jutottunk, hogy hogy így van egy termünk, és hát aránylag, aránylag jó árba van, de nekünk sok. De azt mondtuk, és, és a Lacinak egy nagyon jó víziója volt erre, hogy, hogy tudod, úgy érzem, hogy van egy, van egy termünk, van egy gyülekezeti épületünk, de, de miatta hogy nem tudunk működni, mert mindenünk például erre megy el, minden pénzünk, energiánk, erőnk. Csak ez forog és, és olyanokká válunk, mint egy egyház, mint valamilyen egyház, hogy nagy épületeink vannak, de az egész ott belül meg olyan halott, mert, mert csak ez körülforgunk. És azt mondtuk, hogy oké, okay, inkább hagyjuk ott azt az egészet. Inkább elmegyünk valahova, bérelünk egy, egy alkalomra, egy vasárnapra egy, egy helyet, és akkor úgy, hogy ti is itt kipakoltok, meg vissza, és a többi, kicsi macera, de, de nem öl meg minket. Mert úgy érzem úgy éreztük, hogy csak tényleg ilyen, ez egy ilyen gőz ott a mi hogy jól néz ki, meg tudod, szép, meg van minden, de nem megy előre, nem haladunk előre, hanem csak, csak úgy megvan, ez megvan, és úgy kimerülünk ebben. De most azt mondtuk, hogy oké, okay, ott hagyjuk, hogy legyen, legyen pénzünk arra, hogy menjünk, hogy támogassunk szolgálatokat, embereket, csináljunk vagy, vagy, vagy hogy ne kötözzen ez meg minket. Mert nem a mi kényelmünk a legfontosabb. Nem az, hogy nekünk van egy szép épületünk, és hogy ott most nem kell kipakolnunk, meg bepakolnunk, meg van szép gyerekszobán, kifestve a Noé-Bárkás és olyan kis kávéház, és nagyon kényelmes, és olyan jó az egész. De de csak ez egy gőz, és ugye nem ér semmit az egész. Mert Isten arra adta az ő lelkét, hogy menjünk, hogy menjünk előre, hogy látni, hogy nem kell hangosnak lennünk, lehet, hogy időnként hangosnak kell lennünk, hogy ott a rábaparton jó lenne, valami zúzós, izé, kis izé, zenével lemennőtt a fiatalok közé, de, de nem ez a lényeg, nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy legyünk tanuk, hogy, hogy az életünk Jézusról szóljon, hogy az, hogy az életünkben látható legyen Isten, hogy látható a gyülekezetben, hogy mi haladunk, hogy mi megyünk előre, hogy, hogy nem vagyunk hangosak meg nem vagyunk szélsőségekben, meg nem csinálunk őrültségeket, de megyünk előre, és mi haladunk. És tudod, én azért szeretem a gyülünket, azért szeretem a golgotát, mert, mert itt látom, hogy van előrehaladás, és nem azt mondom, hogy máshol nincs, mert máshol is van. De, de látom, hogy mi, mi nem, nem kapaszkodunk ezekbe a. Hú, légy ilyen, legyél olyan. Mert tudod, gazdag lehet lélek nélkül is. Nyelveken szólni, tudsz lélek nélkül is. Mert tudom, hogy emberek beszélnek. <gül> és ugye lélektől van, nem tudom. Tudod, gyógyítani lehet lélek nélkül is. A lélek nélkül sok-sok mindent meg tudunk tenni. A lélek nélkül lehet gyülekezetet építeni. Erre is látunk példákat. A lélek nélkül lehet nagy gyülekezet. Lehet. De, de előre haladni igazából, tanulnak lenni, az csak a lélekkel lehet. Az csak úgy lehetséges, hogyha Isten lelke vezet minket. És Isten adja nekünk, ő adta, adta az ő lelkét, az ő szent lelkét belénk. Figyeljünk oda, figyelj az életedre, hogy a hangsúly az ne talódjon el, hogy a hogy a fontos dolgok maradjanak fontos dolgok. Hogy hogy ne álljunk be esetleg abba a sorba, hogy na igen, most hát csináljunk mi is valami nagy duranást, hanem hanem így járjunk a lélekben, hogy, hogy ő vezessen minket, hogy tanuk legyünk. És, és azt mondja Pál, hogy ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én nem olyannál lettem, mint a zengő érzéppen a pengő címbalom. A János 13.35 azt mondja, hogy erről ismered mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Tudod, ezek a fontos dolgok a gyülekezetben. Ezek, amik így előre visznek. Ha bejönnek, és azt mondják, hogy igen, látom, hogy itt, itt, itt van Isten lelke, mert, mert a lényegről beszélnek. Itt előre haladás van. Itt nem megyünk ilyen, ilyen szélsőségekbe. Mert szeretnek. Mert, mert figyelnek rám. És, és jó, és látom, hogy tanuk ezek az emberek, hogy, hogy hogy tanúskodnak, bizonyságot tesznek Jézusról. Csak befejezésül ó, még egy vers, a János 3.8. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jöj és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Ahogy az óra ellen is mondtam, hogy Istennek, a léleknek ez a munkája, ez egy ilyen nagyon misztikus, hogy nagyon ilyen titokzatos, és ilyen nagyon különleges. És sokszor tényleg megmagyarázhatatlan, hogy miért, miért tesszük, amit teszünk, vagy. Mert egyszerűen érezzük, tudjuk, hogy Isten lelke arra vezet, azt kell tennünk. És ilyen nem tudjuk másképp nagyon megmagyarázni, csak így. És, és ez annyira, annyira jó látni, mint megtapasztalni, hogy, hogy Isten ott van, és vezet minket. Hogy olyan tényleg, mint a szél, és hogy, hogy nem látjuk, de a hatását azt tapasztaljuk. A hatását meglátjuk az életeken, a gyülekezetnek, egy embernek az életén. Látjuk, hogy, hogy ezt az embert vezeti Isten. Látjuk, hogy gyümölcsök vannak az ő életében. Látjuk ugye az eredményeket. És ugyanígy Istennek a láka is így fog munkálkodni mi, mi bennünk. Hogy, hogy visz előre, hogy a, jön egy fuvallat, egy és elindulunk, és elmegyünk. És, és tesszük, amire Isten elhívott minket. És látjuk majd a következményét. És és az Istennel való járás, járással ez az, ami nagyon csodálatos és különleges. Hogy, hogy visszanézek az életemre, és azt múlt héten is beszéltem nektek erről egy kicsit. Hogy, hogy látom Istennek a munkáját. Hogy látom Isten szent lákinek a vezetését. És és egyszerűen nem tudom, honnan jön. <laughs> és, és, és, és hogyha ha visszanézünk, akkor, akkor nem gondoltam volna, hogy Isten ide fúj, vagy ezt teszi, hogy az ő lelke az erre fog vezetni, hogy ezt fogja tenni. De, de ez olyan lenyűgöző, hogy itt vannak egyszerű emberek az igében. Itt vannak ezek az apostolok, akik, akik halász emberek, meg vámszedők, meg mindenféle szedetvedett népség, és Isten lelke betölti őket, és, és valami egészen, új dolgot kezd velük, és valami olyat, amiről ők sem gondoltak. És hová viszi őket? Hová, hová emelte őket fel? És ugye így vagyunk mi is, és így lehetünk mi is, hogyha így rátámaszkodunk Istenek a lelkére. És, és ugye ezért, ezért van a lélek, ezért adta Isten, hogy ő, ő vezessen, hogy ő irányítsa a mi életünket. Hogy így erre, erre rátámaszkodni, és ebben, ebben szabadnak lenni. Hogy oké, Uram, oké, addal lelkedet, vezes minket, hogy itt az életem, hová akarsz vinni. Ugye szerdán beszéltünk Fülöpről, hogy fölkapta a lélek, azt elvitte a kietlen útra, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra. És onnan is elkapta a lélek, és aztán elvitte egy másik helyre hogy nem tudjuk, hogy Isten hová akar vinni, de így tegyük le, tedd le az életedet. Engedd meg, hogy ő vigyen. Engedd meg, hogy, hogy ő alakítsa az életedet. Hogy az életünk nem magunkról szóljon, hanem, hanem ő róla. És igazából tán ennyi az egész, és ekkor válunk tanúvá. Hogy azt mondjuk, hogy tudod, én, én azt teszem, amit, amit a lélek mutat, amit, amire a lélek vezet. Mit fogsz csinálni? Mit csináltok majd itt vagy ott? Mit, mit, mit fogunk csinálni hogy Nem tudom. Most azt tudom, hogy megyünk. És aztán majd, majd látjuk. Olyan bátorító volt, hogy te felhívott egy, egy hölgy. Öttagú család vagyunk, és szeretnénk a golgotába járni. Jó. Gyertek el, ott vagyunk. És, és a lélek vezet. Én nem tudom, hogy mi lesz. De most azt látom, hogy Isten odavisz, a lélek odavezet. Ez egy bizonyság, ez egy tanúskodás. Azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen. És, és így állj bele ebbe. És, és ne ne es abba a hibába, hogy az életed az elkezd magadról szólni, és elkezded visszavenni. Mert annak a vége, annak összetöretés lesz hanem így engedd, engedj, engedj ennek a fuvalatnak, engedj ennek a szélnek. Így állj bele ebbe a szélbe, mint azok a szörfösök ott a Balatonon. És enged, hogy vigyen, engedd, hogy ő vezessen. És Isten meg fogja áldani. És látjuk, hogy az apostolok cselekedeteiben, hogyha olvasod, Isten vezette ezeket az embereket, és hatalmas munkát végzett el bennük és rajtuk keresztül, és tanúk voltak, és bizonyságok voltak. Sokszor úgy, hogy nem is tudták, hogy mit tesznek, csak oké, okay, megyünk ide. De talán ez a pünkös szóljon arról, hogy így újból, újból leteszed az életedet, hogy újból odaadod neki, hogy jó Uram, akkor így legyen úgy, ahogy a lelked vezet, hogy engedek ennek, a, ennek a, a, a szélnek, ennek a vezetésnek, hogy Ráállok erre a is, és, és viszem, engedem, hogy te vigyél, hogy te vezessél. Hogy hol, hol van az életed? Hol vagy most ezekkel a dolgokban? Ha kell, akkor, akkor gyere vissza. És olyan jó, hogy, hogy van kegyelem erre, hogy van, van, van írgalom ebben. Hogy elrontottuk, akkor visszajöhetünk. Akkor nincsen, nincsen ilyen vád vagy ilyen ítélet felettünk, hogy Isten nem ad kevesebbet az ő lelkéből majd. Na jó, oké, de akkor most már csak így mértékkel tudod. Szóval kicsit, kicsit pipa vagyok rá, tudod, Na, hát mégiscsak. Hanem Isten odaadja, hogy az ő ajándékai visszavonhatatlanok. Ő, ő, ő nem fogja ezt visszatartani. Ő, ő örömmel várja ezt, hogy oké, okay, akkor gyere vissza, és adom a lelkemet beléd, és menjetek, Menjetek és legyetek tanúk, menj és éj értem, az életet szóljon én rólam. Vár erre, és, és szeretettel, meg örömmel fogad vissza. Mert a gyermeke vagy, ő az apukánk, és, és nem küld el minket. Így gyere vissza az Úrhoz, hogyha kell. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy, hogy adtad nekünk a, a, a szent lálkat. Köszönjük, hogy, hogy nem hagytál minket egyedül. És, és köszönjük, Uram, hogy a mi ilyen kis egyszerű, koszos életünkből, a bűnös életünkből te egy, egy, egy bővölködő életet tudsz varázolni, Egy bővölködő életet tudsz adni. Uram, olyan jó, hogy hogy, hogy ilyen vagy. Olyan jó, hogy, hogy így közelítettél hozzánk. Hogy, hogy tudtad, hogy mi az, amire nekünk szükségünk van. Hogy mi az, ami, ami kell nekünk. Köszönjük, hogy ismersz minket, hogy ismered a, a gyengeségeinket, ismered, Uram, a titkos bűneinket, ismered, Uram, a leg, leg mélyebb, a legsötétebb dolgokat is az életünkben. Köszönjük, hogy hogy mindezek ellenére, Uram, jöhetünk vissza hozzád. És köszönjük, Uram, hogy, hogy így nem vonod vissza tőlünk a te lelkedet. Köszönjük, hogy adod azt, és, és betöltesz minket. Köszönjük, hogy, hogy nem vonod vissza, hogy, hogy az, hogy az ígéreteidet, Uram, te így nem szeged meg. Annyira jó erre így rátámaszkodni, és ebben megnyugodni, hogy, hogy egy ilyen Isten vagy. És köszönjük, Uram, hogy mi nem egy vallásban hiszünk, mi nem egy vallásban járunk. Köszönjük, hogy, hogy nekünk kapcsolatunk van veled. Köszönjük, hogy, hogy ez, egy, ez egy kapcsolat, ez egy, ez egy működő, valóságos közösség veled, Uram. És köszönjük, hogy, hogy ezt megtapasztalhatjuk. És köszönjük, Uram, hogy, hogy itt lehetünk ma, hogy... hogy hogy lehet, hogy itt már nagyon sokan, sok-sok éve, Uram, járunk veled, és, és Uram, nem is tudjuk, hogy hogyan, de, de meg vagyunk tartva. Köszönjük ezt a munkát neked, köszönjük ezt a nagy kegyelmet, hogy megtartasz minket, hogy, hogy megóvsz minket, hogy a kísértésekben, a nehézségekben, Uram, visszatartasz és, és megszabadítasz. Köszönjük a léle, lélek munkáját az életünkben, Köszönjük, Uram, azokat is, amikről nem is tudunk, amiket nem is veszünk észre. Köszönjük azokat a szabadulásokat, meg azokat a, a megmeneküléseket, amikor nem is vettük észre, hogy csak ott volt a lélek, és, és kihúzott, kiszabadított, megmentett. Köszönjük, köszönjük, lélek, hogy, hogy itt vagy velünk, hogy bennünk vagy. És köszönjük, hogy ezen felúrban még adsz ajándékokat, hogy adod a lélek ajándékait. És... És... Itt tényleg elhalmozol minket, Uram. Köszönjük, hogy, hogy ilyen Istenünk van. És méltó vagy arra, hogy dicsérjünk és magasztaljunk. Köszönjük, Uram. Jézus nevében. Amen.